що не дасть стати тварюкою, не дасть спитися, убити ближнього, перетворитися у плоцьку оболонку, котра їсть, спить і збирає долари, бо відчуття раю, котру ти досяг, робить тебе обраним ні за що, міченим небом, непомірно обдарованим, і треба про те мовчати, бо дай ніхто про це не дізнався із тих, хто не дійшов, не робив усе як слід, не знав як слід, жив без любові, а значить непомірно грішив які прекрасні замерзлі калюжі, і блукальці коти, що полюють на голодних горобців, і двоє вуличних пияків, що цілують один одного біля ринку, як повільно пливе напівпорожній великодній тролейбус, у котрому голомозі хлопчики перевіряють кишені добропорядних громадян, що безугавно лають владу і їздять зайцями. За які зворушливі молоденькі дівчатка, що метуть норковими шубками брудні тротуари, тримаючи за довгі руки смаглявих синів Азії та Африки, які піднесені обличчя молодиків із мерседесів та Вольво, опелькадетів та Тойот. І ти летиш над цим світом, і політ твій має початок, розвиток і кінець. Бо чуття це квітка, котра засівається, сходить, росте, визріває і гине. Дай Бог їй скорого кінця, аби не зазнати сухого листя, обсипаного плюсця, тремтячого зникнення, аби вмирала вона швидко, як віцяністого калію, коли дух її п'янливий і памарочливий зринає раптом над вами і світом, крутить голову і зникає. І сум зависне раптом малопримітною хмаркою у делікатному розговілому небі і впаде дощем, і ще виразніше запахне над тріснутими бруньками, невтримною, жорстокою у своїй незмінності красою життя, котре кидає тебе і йде, не оглядаючись, мов би нічого не сталося. З фотографії Дід Павло знав німецьку, французьку, італійську, чеську та польську мови. Мусив перекладати при всіх начальниках і при всіх владах. Мав таку пам'ять, котра тримала в собі все звуки, речі, людей, міста і села. Був ходячою картою Європи з усім її населенням і звичаями, бо обійшов її вздовж і поперек. Зрештою, він ніколи не був дідом, бо умер, не встигнувши зістаритися від дихавиці, котру придбав собі на металоплавильних заводах у Франції» хоча жартував, що совіти таки зробили його дідом, поселивши у 47-му у старому хліві якогось поляка, де його донька Орися проживе половину свого життя разом із коровою, котра заходила до хліва одними із нею дверима. Тільки корова йшла наліво, а Орися направо, і лякаючи вигнутими стелями та земляною долівкою, котру щосуботи мастила жовтою змішаною з кінським кізяком для кольору і міцності глиною. Європа із короткими спідничками, французькими дрібничками, якимось невимовним простором, який відкривався не тільки із їхнього горба і переходив у містечко з ошатними кам'яничками, хорами і добрими книжками, залишалась позаду. Попереду були чужі відлякуючі люди, оцей маленький хлівець без жодної деревини і за десять метрів гостинець, по якому два рази в день їхала, співаючи колоосвна ланка, сапати буряки. Від усього його визволили ще там, удома. Там він мав землю, з якої жили діти, коли гарував на Європу. Мав хату, мав вітчизну. Тут вечорами сидів на дубовій колоді, курив найдешевші цигарки, кашляв і чекав гості котрогось із земляків, що їх порозпорошували по ближчих і дальших теренах. Його писали до колгоспу, але що не давався, то брали із кухні тліючу головешку і пекли уперті пальці, які не хотіли тримати олівець, але пекли обережно, бо знали добре шалено вперту Павлову натуру. Пік свій, напівполяк, напівукраїнець Яню, так і не випікши із нього згоди. Йому залишився один шанс спогади, і він в повній з нього скористався. Були спогади, які він мав на щодень, а були такі, які тримав на неділю або ж на свята Орися приносила йому із магазину чвертку, часом приходив хтось із його товаришів, і вони балакали Тяжких згадок він не ворушив До тяжких належала фотокартка могилки, оформленої із завидною акуратністю Та могилка була у місті Зальсбурзі і виникла після бомбардування радянськими літаками нових територій Фотографію привіз приїжджий молодий Лемко.